Паралелни светове Виждам как някой светия носи на гърба си страданията и нещастията на хората. Той е натоварен светия. И е в живота. А когато виждам, че някой светия няма нищо на гърба си, казвам, че той не е още влязъл в живота. Светията има непреривна връзка с Бога. Тайната е там, че той накъдето тръгне, Господ ходи с него. Това не е нещо външно. Ако захарта не се стопява във водата, трябва да позгрееш малко водата и вече гореща тя ще я стопи. Ще преведа това така. Ако не можеш да възприемеш едно благо, Понагорещи малко живота си, т.е. усили любовта си, тогава ще бъдеш възприемчив. Гледам, че някой от вас преждевременно сте устарели и казвате, свърши се вече. А пък сега имате най-хубавите условия. Около вас са благата, вие трябва да гледате оптимистично. Ще възстановявате нещата, както са били първоначално. И не ще нарушавате божествения ред, защото, като го нарушите, ще навредите на себе си. Сега на земята сме спрени в еволюцията си от греха. И все пак, някои от вас след 10 години ще станат свети. Един брат попита, божествени години ли не, човешки години. Някой може би и днес да стане светия. Ако един предмет от светията се допре до някой умрял, той е възкръсва. А ако се допре до теб, гени ще станеш. Нашите понятия за светията са изопачени. Това, което казвам, не всеки може да го разбере. Един брат попита за астрологията, за астрологическите предсказания. Големите астрологически предсказания не се сбъдват, а малките се сбъдват, защото зодиакът, с който работят сега, в астрологията, е за малките работи. А за големите работи има друг зодиак, с който трябва да си служи астрологът. Има седем зодиака. Освен този зодиак, с който си служат сега, има друг астрален зодиак и прочее. Всичко седем. Линията на пречупване между челото и носа определя как да постъпи човек. Важна е дебелината на устните. Ако са дебели, този човек иска много удоволствие. От всичко иска по-много. После има значение и брадата долу, която е израз на волята. Брадата е образувана след образуването на челото и носа. Човек с дълъг нос е работоспособен. Природата признава работоспособността. Децата в бъдеще ще имат правилни черти. Типът на шестата раса е почнал да се оформя вече на Земята. Почти навсякъде има такива типове. Сега Архангел Михаил е на сцената. От известно число години той е поел ръководството на епохата. Като се обесърчиш, помести за Архангел Михаил. Между всички духовни хора трябва да спре отдумването, омразата и прочее. Тогава снарядите на злото няма да ви засягат вече. Някой казва Вие не си гледате работата и за това е дошъл учителя. А това не е така. Ако те си гледаха работата, пак щях да дойда, но щях да говоря съвсем друго човека вървят паралелно божественият и човешкият живот и човек вижда, че божественият живот е хубав и за това ще се откаже от човешкия и пак ще се върне в рая. Сега ще се разкая както блудния син и ще се върне при баща си. Сега искам в синца вие да любите Господа и да проявите това, което е вложено във вас. Ние носим нещо ново.